Euskarak leku gehiago ukandezan ba paue eta baionako unibertsitateetan ala gertatzen ari dela dirudi Eme hogeitabi Eme ikasle mugimendua martxoko haute eskunde eta zgeroz nagusida UPP-an Euskal ikazleak Mok Dok eta Solider Sindikatua Zosatuada Eme hogeitabi Eme ikazle mugimendua Komisio bat plantan eman du unibertsitatearen baitan Euskal eta Oksitandarrak Da, kultura eta hizkuntzak garatzeko gixan. Gurekin dugu, aizpea abrisketa kontxeluko kidea egunon. Egunon. Uh, bo, zu komisioaren uh, kidezira ere hor uh, baitan uh, kontxeluko kide gisa, kampoko eragile gisa. ordan. hizkuntzen komisio hori behia da, eh, eka martxan baitan, aski. UPParen uh, bost kampus desberdinetan, Nola funtzionatzen du, zer eh, daz, ginen komisiori? Uh, bai, komisiori sortu zen, hauteskundean uh, eskundea Beraz, Oksitandar uh, eta Euskaldunen iniziatibaz, eta uh, kolaborazioan eragile ezberdinekin, universitateko eragile ezberdinekin, hau da, um, bai administrazioko jendearekin, bai erakasleekin, Eta bertan daude uh, lehendakari ordeak ere ordezkatuak eta gero kanpoko eragileak, bai oksiteniakoak eta baita ere euskarrikoak eta hortan kokatzen da eh ordezkaritza bat egoitea edo kontseilu ordezkaritza bat egoitea. Beti ere deneri gehiagori ere idekia delarik noski. Mm -hmm. Momentuz izan gira uh, Paueko kanpusean izan dira eragile kulturalak eta hizkuntza lorrean ari direnak ikasle ordezkariak Aietako bat lehen orde baita, lehen dakari ordeetza baitute, eta, um, baita uh, eta, eta baita ere erakasleen ordezkaritza bat. Eta baiunatik, bazen e-petik, eta baita ere ikasle eta erakasle uh, batzu. Um, lanean aritu da gutxi gora bera hilabetero bilduz, Beraz, biltzen giren bideokonferentziaz, paue eta bayonatik, elkarrekin. Eta betiere elkarlanen lanen egon gira ba, oso aktore desberdinak eta interes ezberdinekin, baina helburu elburu amankumun bat, auzela zela uh, oksitandarrari eta euskarari leku gehiago ematea kanpuz ezberdinetan eta aztertu bargin nuen, zoin uh, bide behartzen uh, hori egin, egin alizateko eta lehen uh, etxeko lana edo, ukan ginoena, izan zen, seinalitekariburuz uh, zoen aldaketa egin behartzen aztertzea, eta proposamen bat egitea Akademia Kontseiluak uh, onartu dezen. Mm, aipatuko dugu hori, e, piskabat berantago, ordan e, komisio bat, e, iraultza tipi bat, ote da unibertsitateren baitan olako leku bat ukaitea? Mm, Ekikusten nidak edanez, uh, kampo eragileak bertan parte hartu eta hautsa txaukaten duten uh, batzorde bat, bat izanki nahiko berria da. Eta uh, bon, egiada iniziatiba ez dakit irautza baten denez, baina egiada iniziatiba oso azkarra dela gaur egun ikasle mugimendu oksitan darra eta euskalduna biziki dartsu bilekatu dela azken urtean. Eta uh, ekimena iniz antolatu dituzte oso egin eraikit zaileak, eta lanula hainitz integratuz hainitz integratuz e, universitateko bizian, eta e, universitateko egituran, eta batzorde hori, naiz eta ez erabat binkulantea e, izan, bai izan da olku emailea, eta ukandu pisu bat, e, bertan ziren ordezkarien gatik, ba, ziren e, bi lendakari orde, ordezkatuak, biedo hiru zoen baitetan, beraz, ba, zoen pizun, aitortza bat eman zailo, batzorde horri. Badupo dere bat, <coughs> zuzen daritzarekiko, edo gomendio emaileda bakarrik? Ne bauzun gomendio emaileda, baina nere bai emaiten zailo iniziatiba hartzeko gaitasuna, beraz, entzuna da, eta berak uh, adostuko duen uh, dokumentoa, eta hori da giro geroaipatuko duguna, adostuko duen dokumentoa, onartua izan da, din adostua izanen da. Beraz, hor diren aktoreak uh, o, dokumento honartzeko gizan, uh, gai baitira dokumento hori onartua izan dadin, bideak iregitzeko. Mm -hmm. uh, zuzendaritzak, nula hartu du, baya, eragile berri honen uh, presentzia? presentzia. Bom, berak, berak du uh, bai mene eman, azkenean. Eh? Bai. Uh, lendakari ordeak presentzia ukanik. E, beraz, unibertsitateko egitura bat bilakatu da. baina an ere, ba, zerbait berri da ere eta jukka bat uh, ba, ez nola nolai jan. Eh, uh, itza sei gokia benenka kingarri siten lanen komisio bat da ere unibertsitateren zate. Bai, ni gustetut ba um, antzunaduna ba, da negatik eh, hauen izan baino nintzen jardunaldi batzuetan eta anoxitan darrekin harremana egin ginuen eta Bazen, borondate bat, ikusi eta zein derra hartu, hartu zuen pixkat tokiko, deitzen duten tokiko hizkuntzen inguruko dinamika ezberdinek. Universitateak ezin zuen horri musinegin, eta universitateko lendakaria eh, prestagertu zen horri barneratzeko egituran horren kontra joan ordez ori berneratzeko eta mm -hmm. ikusteko mo no, ze aterabide ateratzen dugu hemen bada indar bat eskatzen duena baiok oksitandarrak eta bai euskarak toki gehiago behar duela unibertsitatean uh, nola egiten dugu hau onartzeko eta hau lantzeko mm -hmm. eta aldu horretatik irekidura bat ikusi da unibertsitate aldetik Jamezala komisio bat, eh, plantan eman dute hor oh, unibertsitatearen baitan, eh, ikasle mugimendu batek bultzaturik, eh, Euskaldun eta Oksitan darak bereziki hor oh, bildu baitira, eh, aldaketa, beraz, hizkuntzaren presentzia aldetik, izkuntza eh, bo, Euskara ipatzen guk bereziki, baina Oksitanera ere hor izango da, eta eh, lehen aipatu duzu mezala, Lehen pausua lehen etxekolana seinaletikaren gaia izan da, hor hiru hizkuntzetako seinaletika beraz plantarenemaita sartzetik goiti adostu da horrek e, bon, kolako seinalitikaren autua eta aldaketak ez e, zergearriko du azkainan hizkuntzari eta hizkuntzaile. Bai, hizkuntza baten normalizazio bidean edo hizkuntza batek biziraundean izan biziki importantea da hizkuntza hori uh, ikasteaz gain edo jakiteaz gain erabi, erabiltzea mo, oso eztabaidan oso gorkoa den gai bat da mainan bainan erabilializateko ere espazioak sortu ber dira. Eta bere bizikoa da, espazio horiek plantan egoitea nahi baldin baduzu hizkuntza erabili. Beraz, zuk, uh, erim, zurere inguruko ere moa, erabater dalduna baldin bada. Euskarak, uh, nahiz eta zuk Euskarak ez duzu naturalki erabiltzen halko aldiz. espazioa, Euskaraz uh, bizi baduzu, uh, izkuntzaren erabilera garatzeko espazio berri bat sortzen duzu. Beraz, Biziki importantea da hm uh, paisaia ez paisaia uh, egokitzea bainan beti ere uh, eta hori da pixka bat kontseilutzik egiten ginuen ekarpena hm uh, beti ere plangintza baten baitan kokaturik hizkuntza uh, paisaia ezin da izan uh, astapen bat eta amaiera bat bere baitan baizik eta izan berdu hm uh, uh, Elementu bat gehiago, eremu berri hoeiek irekitzari begira. Mm, Plangintzaren garrantzia hor plan oro bat, beraz hizkuntza eh, politika bat azkenean. Bai, eh, ikusten da hizkuntza hizkuntzen garapenean eta hizkuntza guztiak, eh, badute beti hizkuntza politika bat eramaten, du, eramaten da hizkuntza komunitate guztiak hizkuntza politika bat eramaten duten eta balin badute hizkuntza hori eremu jakin batean eh, garatu dadin. Eta Euskararen uh, kasuan, ikusiz eta dagoen uh, egoera, gutxitu egoera horretan, bere bizikoa da um, plantan ezartzea, hizkuntza e, garatzen den ere muguzietan, izan dadin, ezkuntzan, ekonomian, kulturan, eta bideetan, uh, bizi guztian, bizi publiko eta pribatu guztian uh, garatzeko bideak emaitea. Baina horretarako, bideak emaiteko plangintzatzu behar da, eta EPE zehaz batzuk ezarri behar dira. Batzorde honekin lortu dena da, EPE mugatu batean, beraz, nahi ginen ekainerako eh, lotua izan dadin, beraz, EPE bat emanak bazen, eh, gaitegia emanazen, beraz, izkuntzpaixa egari buruz mintzatuko ginen, eta hori plangintzatzeko bideak ere eh, eman ziren. Beti ere, jakinik, estela, bet, estela nahikoa izanen, adibidez, Administrazioan hizkuntza uh, ez da presente bino, uh -huh. Beraz uh, uh, momentuz uh, administrazioko lanketa lang guztia uh, frantsez egin behar duzu. seinaletika euskaraz egoteak pausu bat emaemaema egiten digu eta ondoko pauua izan daiteke. hiru hizkuntzetan ere egoitea uh, formularioak edo uh -huh. ikaslik harta adibidez. hellburu bai, ez da uh, seinaleikan bakarrik egoitea hizkuntza. Bere mugakuken ditu momentu batez. Uh, Beti ustuki, bere ziada, baina pixka bat ere interes da hori begira ere jartzea, azkenan ze garantzia maiten zaion, autu hori egiten harik, iru seinaletika beraz, frantzesaz, euskaraz, oksitaneraz. Hor ere, uh, ba ez dugu kaso egiten, egunerokoan ez bagira hori interesatzen, Ze pozizioen maiten den, izkuntza bako txari ere, usu oituagira uh, olakotan, bi ba, izkuntzetan adibidez hemen frantzisez eta euskaraz delarik. Frantzisezak leku gehiago du, euskara uh, tipiago da, uh, edo euskararen uh, letrak uh, itxura folklore horrekin idazten dira. Hor kasu eginda adibidez, uh, ez olako utxak egitea? Bei hor momentuz egindena da eh, teksto bat adostu eta hortan linea orokurrak eman. eta lortu eh, ahal izan den elementu eh, garrantzitsu bakarra izan da hiru eh, hizkuntzen presentzia eh, ziurtatzea, bainaan eh, Frantses Unibertsiitatea izanki, frantsesak lentasuna eh, ukanen du. Hori eh, ezin izan da eztabaidatu Ola erraten dutzen, ta hori izan da baldin bat, nahi baldin baginuan Oksitandarrak eta Euskarak ere tokio kantzezaten. Horein, bai horren truke edo lortu dena da Euskara eta Oksitandarrak maila berean egon daitezen, eta ordena aldatu egingo da kanpusaren arabera. Eta ez da izanen folko, idazki folkolizante batean eta bon, hainbat hainbat Gomendio egin zituen ere EPEC eta gomendioi jarrai, jarraituko diela espero dugu. Baina beti letasun bat manzaio frantsesari jakinik ba, frantsesak baduela frantses komunitateak edo frantsesetatua badu politika zehat bat frantsesesaen inguruan, hau da bere hizkuntza- ofiziala bakarra denginean bere hizkuntzak du lentasun ukanen guztien gainetik, Eta uh, gure kasuan hori euskara eta okzitanarraren kalterako da, euskara eta okzitanarra hizkuntz gutxituak direnean, hizkuntza berdintasun egorerara edo hizkuntz komunitatearen iztunak edo berdintasun egorara iristeko behar dutelako normalki, uh, jarrera uh, aktiboago bat edo propositiboago bat uh, uh, ukan, hau da leintasunezko eremua izan barko luke gutxitua den hizkuntzarentzat. Ez da gertatzen kasunetan, baina nesperodugu hori honek uh, bide bat itekitzea bide hortarik. Uh, paue, pauen uh, baumenda ere korronte bat, erraten duena, hizkuntzak hemen uh, Paue behar dela nazioartera ireki, eta beraz Pauen egon bartziren hizkuntzak inglesa, espainola eta frantxesa, zinela. Mm. Eta ez, uh, oksin dudan, darrat euskarak etzutela deusitek horik hori ez zintzen gailen du, ez baitzuten bat ere legeien gorik, eta e, beraz hori behintzat e, saiestu da, eta eman dena elementu importantea da, e, tokiko e, izkuntzek duten unibertsaltasun hori, e, erakustaraztea, da unibertsitatea bezalako gune batek, e, izkuntz gutxitu estatus bat e, emantea edo haste ematen bedaren eskeian mm, ere manera horren bidez unibertsitatea baloratuz likuko hizkuntza eta kultura oh, bidez Hmm. Uh, proposamen batzu, ere, gehitzen dira, ondotik, zenta hor, eh, duzun bezala, seinaletikarena lehen pausu bat bakarrik ez da, uh, proposamen hainitz, pentsatzen badirela hor, formakuntzen aldetik, uh, adibidez, formakuntzen hmm. aldetik, iz, Euskara izkuntza, izaitea, ba, gai batetan uh, erabiltzen den izkuntza, adibidez. Bai, gustu dugu batzorde horrek emanditula fruitu positiboak, emen, emaitzaunak emandituela, batzorde eraginkorra izan da, oso jende desberdinak elkartu gira eta len len len puntuaritzateke batzorde horrek sigitzea ahaldu den urtean. Eta nei egin nukena da, batzorde, horre, batzorde horrek ukaitea, berriro ere gomendio berriak emaiteko aukera eta ideia berriak badira eta lan hain hitza iniz badagiteko errandutan bezala, o, astapena bakarrik ezin daiteke izan bada formakuntza aldetik oksitan, oksitan daraldean edo badute beharrainitz badituzte eta e, euskal aldean edo madina ere beste behar berriak eta sortzen direnak eta edo zarragoak ere aspaldi, bizide, ba, aspaldi direnak hau da e, beste be ikasgai batzuetan lanu la zientzia gaietan edo edo zenbide gaietan euskara z emaitea ikasgai batzu horria intzina pausa hundi bad liteke euskararen presentzia berriro ere e, indartzeko eh gero bat dira ere euskara ikasteko mo, jadanik existitzen diea zertifikazioak sortzeko eta euskara ikasteko proposamen berriak badira irekitzeko ere e, langileei eta oxidan oxidandarraldean estiroinusi no existenta horiek sortzeko ere e, bideak irekitzen dira beraz gustu dut batzorde horrek e, lantzen du azken finean integratuz adituak Ba, Kontxelutik etortzen alden uh, jakintza, edo Epetik etortzen aldena, edo baita ere oksitandarrera eragilen eskutik etortzen aldiren jakintza ezberdinak, eta proposamen ezberdinak, beti ere, haman komunean ezarriz, eta saiatuz, ba, daukagun kuadro frantxez etxiuntan, uh, bide berri batzuk jorratzeko aukerak ireki, eta saiatu uh, konfrontazio permanente batean uh, izan orde, eraikitze prozesu batean uh, mm -hmm. jartzea. Pau eta baionako unibertsitatean sortu den hizkuntzen komisio horrek unibertsitatearen diakobinistaren uh, bukaeraren hasiera izaiten alda edo? Zakei, <gülüyor> <It's okay. gülüyor> hain optimiste izango, baina na. Ez, nik uste dut, batzorde interesgarri izan daitekela uh, eta garrantzitsua da segitzea, bertan bada uh, jende bat oso lotua frantxersi zairari, unibertsiteteren frantxersi zairari, baina nulertzen dutenak ere... Euskal eta Oksitandar berezitasun horren indarra eta bestaletik ere gu, gu mundu horretan kokatuak girenez bada esparru bat lantzen aldena, askoz ere zailagoa dena, luzeagoa dena baina momentuz jorratzeko bideak ematen dituena eta hizkuntza hauek garatzeko bideak ematen dituena momentuz bederen. Mm -hmm. Aizpea brisketa, herramezala, beraz, izkuntzen komisio hortako kide gurekin, ginuen, mileskar? Mileskar zuhe.